Wa syukur Allah Ala ma man alayna min ni'min kathiratin azimah Senantiasa kita memuji Allah dan bersyukur kepadanya Atas segala limpahan karunia Allah Ta'ala nikmat-nikmat yang sangat banyak dan sangat besar Yang Allah Ta'ala curahkan kepada kita semua Sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini Kita kembali untuk berkumpul Di dalam majlis ta'lim atau majlis ilmu yang merupakan Riyadul Jannah Taman-taman syurga Sebagaimana yang telah disebutkan oleh Nabi kita Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Ikhwanifidina azakumullah Pada malam yang berbahagia ini Kita akan melanjutkan Keterangan As-Syeikh Muhammad bin Jamil Zainu Rahimahullahu Taala Pada pembahasan Hakkullah ala al-ibad yaitu hak Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya atau sebaliknya kewajiban hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala maka soal yang pertama berkata penanya limadha khalaqanallah untuk apa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua maka jawabannya adalah Khalaqanallahu lina'budahu wala nusyrika bihi syai'an. Wad dalilu qawluhu ta'ala: "Wama khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam: "Haqqullah 'alal 'ibad an ya'buduhu wala yusyriku bihi syai'an muttafaqun 'alaihi." Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita semua adalah untuk beribadah kepadanya jalla wa wala nusyriku bihi syai'an dan kita tidak berbuat syirik kepada Allah sedikit pun. Wad ta'ala dalilnya adalah firman Allah taala di dalam surah al azzariyat pada ah, ayat ke-56. Wama khalaqtul jinna wal insa illal liya'budun. Tidaklah aku menciptakan kata Allah tidaklah aku menciptakan jin dan manusia Illa abudun, kecuali dalam rangka mereka memurnikan ibadah itu hanya kepada aku kata Allah Jalla wa'ala jadi ini tujuan penciptaan jin dan manusia dan seluruh makhluk diciptakan oleh Allah Ta'ala tujuannya agar mereka memurnikan ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dibikin pula sabda Nabi SAW Hak Allah kepada umat untuk menyembahnya dan tidak menyembah sesuatu yang lain. kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hak Allah terhadap hamba-hambanya adalah agar seluruh hamba beribadah hanya kepada Allah dan tidak memperserikatkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesuatu pun. Ini merupakan hak Allah terhadap hambanya. Ya, adapun hak hamba terhadap Allah sebagaimana lanjutan dari hadis ini atau bagian dari hadis ini dalam Bukhari Muslim yaitu allayadzibahu malam yushrik bihi syai'an Allah taala tidak akan menyiksa seorang hamba yang tidak berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa taala maka Allah mewajibkan terhadap dirinya dan menjadi hak hamba terhadap diri Allah subhanahu wa taala Yaitu Allah tidak akan menyiksa Seorang hamba pun yang Tidak berbuat ciri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan sebaliknya hak Allah Terhadap hamba-hambanya adalah Agar seluruh hamba itu memurnikan Ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Demikian barakallafikum Walhasil tujuan kita dicipta oleh Allah Taala Adalah untuk Beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Bahkan aktivitas duniawiyah yang kita hidup di muka bumi ini di dunia ini semua adalah juga kita niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala makan dan minum kita kita niatkan untuk beribadah kepada Allah dengan kita mengkonsumsi makanan minuman agar fisik ini menjadi kuat terhindar dari penyakit kemudian kita sehat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan segala aktivitas dunia kita rezeki yang kita cari nafkah dan sebagainya Aktivitas duniawiya Semua kita niatkan untuk beribadah Kepada Allah Ta'ala Karena tidaklah Allah menciptakan kita Melainkan karena sebab itu Karena sebab ibadah fikum. Artinya para ulama menyatakan Kalian semua makhluk Tidak dicipta oleh Allah Ta'ala Ya Kalau bukan karena ibadah. Naam, termasuk penciptaan surga dan neraka tidak dicipta oleh Allah taala kalau bukan karena ibadah. Para nabi dan rasul tidak diutus oleh Allah kalau bukan karena ibadah. Naam, kitab-kitab dari langit tidak diturunkan oleh Allah taala kalau bukan karena ibadah. Maka seluruhnya adalah dalam rangka kita beribadah kepada Allah jalla wa Naam. Demi kenik khana fidina dan dalil-dalil di dalam Al-Qur'an terkait dengan masalah apa yang saya sebutkan ini sangatlah banyak dan sebagian telah kita sebutkan di dalam majelis-majelis kita yang telah berlalu. Barakallahu fikum. Di antara firman Allah taala yang menunjukkan bahwa pengutusan para nabi dan rasul misalnya tidaklah mereka diutus kecuali karena perwujudan kemurnian ibadah, karena tauhid Wa ma arsalna min qablikamir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budu wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ia'budu allaha wajtani bitawhid Naam ayat-ayat yang sangat banyak barakallahu yang Allah Ta'ala menyatakan wa laqad ba'athna fi kulli ummatin benar-benar sungguh kami mengutus pada setiap umat setiap generasi seorang rasul Ya, tujuannya pengutusan rasul itu an'ibudullaha wajtanibutagut agar mereka mewujudkan kemurnian ibadah itu dan menjauhi kesyirikan yakni tagut-tagut. Naam, wama arsalna min qablikamir rasulin illanuhui ilaih. Tidaklah kami mengutus seorang rasul pun kecuali kami wahyukan kepadanya, kami turunkan padanya wahyu, Alkitab dari langit. Yang juga kitab itu diturunkan Wa ma arsalna min qablikam rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun tidak ada yang berhak untuk diibadahi secara hak secara benar melainkan hanya Allah taala fa'budun maka murnikanlah ibadah itu hanya kepada-Ku. Nah. Demikian ayat-ayat Al-Qur'anul Karim yang menjelaskan kepada kita semua bahwa seluruh penciptaan makhluk ini tidak lain dan tidak bukan melainkan semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala naam demikian barakallahu fikum oleh karena itu di dalam ayat Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman menjelaskan naam seluruh apa yang ada di langit dan di bumi semua itu adalah mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Berislam kepada Allah ta'ala Walahu Aslama manfis samawati wal ar Tau'an wa karhan Wa ilaihi yurja'un Bagi Allah kepada Allah ta'ala Seluruh yang di langit Dan seluruh yang di bumi Mau atau tidak mau Semua mereka itu Hanya beribadah kepada Allah Dan kepada Allah mereka dikembalikan Demikian barakalafikum Sehingga kita semua dicipta oleh Allah Khususnya manusia dan jin Tidak lain dan tidak bukan Tujuannya adalah Untuk mewujudkan peribadatan kita Hanya kepada Allah Jalla wa'ala Dan tidak memperserikatkan Allah Sedikitpun Demikian Barakallahu Fikum Kemudian <coughs> Pertanyaan yang kedua ibadah, Apa itu ibadah? Nah setelah kita memahami tujuan penciptaan seluruh makhluk dalam rangka untuk beribadah kepada Allah maka perlu kita memahami apa itu makna ibadah maka dijawab oleh beliau al ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yarda min al aqwal wal a'mal al zahira wal batinah di sini kurang lengkap ya saya Tambahkan Dan saya bacakan yang lengkap Dari definisi ibadah Yang disebutkan oleh para ulama kita Ahlu sunnati wal jama'ah Bahawa Al-ibadah itu adalah Ismun jami'un Likulli ma yuhibbuhullahu Wayardahu Minal aqwali wal a'mali Al-zahirati wal batinah Ibadah adalah Nama yang mencakup Seluruh apa yang Dicintai dan diridoi oleh Allah Ta'ala Baik berupa Ucapan ataupun Amalan Yang nampak ataupun yang tersembunyi Itu definisi daripada Al-ibadah Sebagaimana yang diterangkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan para ulama yang lainnya nah, bahwa ibadah itu adalah Seluruh hal yang mencakup ya, Baik ucapan atau perbuatan Yang nampak atau yang tersembunyi Yang dicintai dan diridoi oleh Allah Ta'ala Nah, dan ini telah kita singgung pada awal-awal majlis kita nah, saya telah menjelaskannya barakallahu fikum bahawa ucapan ada yang nampak dan ada yang tersembunyi demikian pula amalan ada yang nampak dan ada yang tersembunyi ucapan yang nampak adalah apa yang kita ucapkan yang didengarkan oleh orang lain yang kita lafadkan dengan lisan kita ya itu ucapan yang nampak ucapan yang tersembunyi adalah yang dimaksud dengannya nah, Adalah keyakinan Al-i'tiqad Dan amalan ada yang nampak Dan ada yang tersembunyi Amalan yang nampak adalah yang kita lakukan dengan anggota badan Dan Amalan yang tersembunyi adalah Amalan-amalan hati Termasuk niat Niat adalah amalannya hati Rasa takut, rasa harap Al-khauf, war-roja, tawakkal Dan Seterusnya istighatah -isti Semua adalah Al-mahabbah, rasa cinta, pengagungan Rasa takut, rasa cinta, rasa harap nah, Semua itu adalah Amalannya hati yang tersembunyi fikum. Maka tatkala semua itu dicintai dan diridui oleh Allah Yang tentunya terdapat di dalamnya Al-Quran dan Sunnah Semua yang dicintai oleh Allah dan diridui Adalah yang terdapat padanya dalil di Dalam Al-Quran dan sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam Atau terdapat ijma' Para sahabat Yang tidak bertentangan dengan Kaida-kaida syariah Syariat yang mulia ini Maka itu adalah Sesuatu yang dicintai dan diridoi oleh Allah Ta'ala Sebaliknya, walaupun berdasarkan Akal dan perasaan manusia Itu baik, tetapi bertentangan Dengan dalil Al-Quran Atau sunnah, atau ijma' Atau dawabid dan kawaid syariah kaidah-kaidah syariah maka itu pasti tidak dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah adalah seluruh hal yang mencakup baik ucapan yang nampak atau yang tersembunyi atau perbuatan yang nampak atau yang tersembunyi yang dicintai dan diridhoi oleh Allah taala. Maka itu adalah dalam makna al-ibadah. Sekali lagi, ucapan yang tersembunyi adalah al-i'tiqad wa tasdiq yaitu keyakinan ya dan pembenaran di dalam kolbu. itu adalah ucapannya hati adapun amalannya hati seperti rasa takut, rasa harap ya dan seterusnya tawakal, niat semua itu adalah termasuk dalam amalan-amalan hati yang tersembunyi Fikum. kemudian as di sini mencontohkan kat du'a wassalah wal khusyuh waghairiha kala allahu ta'ala kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin wa kala sallallahu sal wa qala sallallahu sal sallam kala sal Allah ta'ala wa ma taqarrab ilayya abdi bi shay'in ahabbu ilayya mimma ftarattuhu alayya ila akhir al-hadith wa yazalu abdi ya taqarrabu ilayya bin nawafil hatta A hubuh, faidahbabtuh kuntu sampaulahdi yang sampaulahbihi, abserahulahdi yang abserulahbiha, wajadahulahdi yang tishulahbiha, warijalahulahdi yang mshulahbiha, wa in salani fa fa wa in salani fa utihih wa in wa in ista'adani lau idanah, wa in salani lau utyannahu, walla in ista'adani lau Allah Subhanahu wa Taala maka Bentuk ibadah seperti doa, solat dan khusyuk Naam Doa adalah ibadah Solat adalah ibadah Rasa khusyuk adalah ibadah Naam Allah Ta'ala berfirman Qul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin Katakanlah Sesungguhnya solatku Sesembelihanku, hidup dan matiku Adalah hanya untuk Allah Rabbi semesta alam. Naam Demikian Barakallahu Fikm Yang Menunjukkan bahawa Sholat itu adalah ibadah Ibadah yang terkumpul Di dalamnya Ibadah yang Berupa ucapan dan juga perbuatan Yang nampak dan yang tersembunyi ya, Jadi ibadah sholat Kita membaca Dengan lisan kita Kemudian kita bergerak Dengan anggota badan kita Kemudian kita Memiliki keyakinan, ya dan amalan yang tersembunyi Di dalam hati kita. Rasa takut kepada Allah, ya memahami apa yang kita baca, kemudian menimbulkan rasa khusyuk dan rasa takut kita kepada Allah. Demikian pula rasa harap yang merupakan amalan-amalannya hati. Barakahul Fikum. Niat merupakan amalannya hati. Maka ibadah, solat terkumpul di dalamnya. Ucapan dan perbuatan yang nampak dan yang tersembunyi. Nah, demikian pula doa. Ya. Nah, dan dalil-dalil di dalam Al-Quran sangatlah banyak yang kita akan bacakan insyaAllah. Ya, terkait dengan jenis-jenis ibadah yang akan kita bacakan pada pertanyaan selanjutnya. Nah, sebelumnya kita membacakan hadis Nabi kita s.a.w. Hmm. <tuh> Yaitu dalam hadithul Al kursi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا تَقَرَّبَ عِلَيَّ عَبْدِ بِشَيْءٍ <tid> Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu أَحَبُّ عِلَيَّةٍ Yang paling aku cintai مِمَّفْ تَرَبْتُهُ عَلَيْهِ Dari sesuatu yang aku wajibkan kepadanya, yang aku fardukan padanya. Yani amalan yang paling dicintai Allah Ta'ala, seorang hamba dalam mendekatkan dirinya kepada Allah adalah amalan-amalan yang fardu. Amalan-amalan yang wajib. Nah, maka itu adalah amalan yang sangat dicintai, ya atau yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Nabi Sallallahu Ya dalam Allah Subhanahu Wa Taala melanjutkan firman-Nya dalam hadis kursi ini: "Wala'yazalu abdi yatakorrobu ilaiyabinnawafil". Setelah hambaku itu melakukan yang wajib, maka senantiasa Dia mendekatkan diriku. Mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan yang mustahab, yang sunnah pula. Ya, kata Korrobuilaya bin Nawafil, Nawafilah. Setelah wajib, dia menambah dengan yang sunnah-sunah. Hat ta'uhebbahu hingga aku mencintainya, kata Allah Taala. Fa'idah bab tuh, jika aku telah mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya yang dia pakai mendengar. Menjadi pandangannya yang dia pakai memandang. Menjadi tangannya yang dia pakai memegang. Menjadi kakinya yang dia pakai berjalan. Dan jika dia meminta kepadaku, aku, akan kabulkan, aku akan berikan. Dan jika dia memohon perlindungan, maka aku akan melindunginya. Demikian barakallafikum hadith kudsi yang mulia ini. Naam diruwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya yang menunjukkan kepada kita semua bahawa ibadah yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah ibadah yang wajib kemudian setelah itu yang sunnah-sunnah siapa yang menjaga yang wajib dan menambahnya dengan yang sunnah-sunnah maka menyebabkan dia dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan jika Allah telah mencintainya maka Allah selalu bersamanya yakni Allah melindungi dia nah, Allah subhanahu wa ta'ala menjaga dia Pandangannya, pendengarannya, tangan dan kakinya Dan bahkan jika dia berdoa kepada Allah meminta Pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabulkannya Dan jika dia memohon kepada Allah perlindungan Maka Allah ta'ala pasti melindunginya Demikian barakallafikum Dan mereka inilah yang merupakan Wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana yang telah kita jelaskan pada majelis-majelis sebelumnya Ya ini termasuk tingkatan orang-orang yang beriman yang tertinggi imannya Adalah mereka yang menegakkan seluruh yang wajib-wajib Dan menambah dengan yang sunnah-sunnah Sebaliknya meninggalkan seluruh yang haram-haram Bahkan meninggalkan pula yang makruh-makruh Ini tingkatan orang-orang yang beriman yang tertinggi imannya fikum yang mendapatkan kecintaan Allah Ta'ala Dan perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala serta pengabulan doa Dari Allah Jalla wa'ala Naam Demikian Barakallahu Fikum Kemudian pertanyaan yang selanjutnya Ma hiya anwa'ul ibadah Apa itu jenis-jenis ibadah Setelah kita memahami Tujuan penciptaan makhluk Dan memahami makna ibadah Kemudian setelah itu Kita perlu mengetahui pula jenis-jenis ibadah. Naam. Maka jawabannya anwa'ul ibadah kathiratun minha ad-du'a wal khauf war rajaa wa at-tawakkul war ragbah rahbah waz-dhabh wan nadhr war rukuk was sujud wat tawaf wal half wal hukm wa ghair wa min anwa'il ibadat al-mashru'ah. Jenis-jenis ibadah itu sangat banyak. Ya, di doa rasa takut, rasa harap, tawakal, ar-ragbah, rasa cinta atau harap ar-rahbah, rasa takut atau cemas. wadzabah menyembelih, bernadar, ruku, sujud, tawaf, bersumpah atas nama Allah. Ya, berhukum berhukum dengan hukum Allah dan selainnya dari jenis-jenis ibadah yang disyariatkan. Semua itu masuk dalam rangkaian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Maka barakallahu fikum. Sebelum kita uh, melanjutkan pada pertanyaan selanjutnya, kita terlebih dahulu ya menyebutkan dalil-dalil terkait dengan jenis-jenis ibadah yang beliau sebutkan di sini. Yang pertama doa. Ya, di dalam Al-Quran banyak sekali Allah Subhanahuwataala memerintahkan kita untuk berdoa kepada Allah Taala. Udaruni fashtajibilakum. lakum ladzina yastakbiruna nai ibadati sayyidahuluna jannah madahirin. Nah, sesungguhnya Allah Taala memerintahkan kita udaruni berdoalah kepadaku. Ya, sesungguhnya orang-orang yang sombong untuk berdoa maka mereka akan dimasukkan oleh Allah Taala ke dalam neraka jahannam. Seburuk-buruk dan sehina-hina tempat. Demikian Barakalawwikum. Nah, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala atau Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis bahawa doa itu adalah intinya ibadah. Doa hul ibadah. Adapun lafadz yang menyebutkan doa mukhul ibadah, ya, lafadz itu lemah. Akan tetapi maknanya sahih, benar. Dan yang sahih adalah lafad al-ibadah, al-ad-du'ahu al-ibadah. Doa itu adalah ibadah. Ia ni doa adalah intinya ibadah. Ya, maka Allah Ta'ala memerintahkan kita di dalam Al-Quran untuk berdoa kepadanya. Uda'uni astajiblakum, berdoa lah kepada aku. Ya, baik di sini doa berupa al-ibadah ataupun doa berupa masalah. Ya, karena doa itu para ulama menjelaskan membagi dua. Ya, ada doa ibadah, seluruh ibadah yang kita lakukan itu termasuk dalam doa. Semua ibadah. Ya. Dan ada doa masalah yaitu doa yang kita bermunajat kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ya, maka Perintah Allah untuk kita berdoa kepadanya Masuk di dalamnya Baik doa, ibadah ataupun doa Al-Masalah, doa berupa Permintaan Nah Demikian Dalil di dalam Al-Quran Terkait dengan doa dan juga dalam hadis Rasulullah SAW Yang menunjukkan bahawa doa itu adalah Intinya daripada ibadah Nah maka Kita berdoa Hanya kepada Allah Ta'ala dan diharamkan oleh Allah taala untuk kita berdoa kepada selainnya. Dan ini telah terdahulu barakallahu fikum orang-orang yang berdoa kepada selain Allah taala, naam bahwa selain daripada Allah taala yang kalian minta padanya, berdoa kepadanya, Allah taala tidak akan mengabulkannya. Naam, la yamliku na min qithmir, orang-orang itu tidak memiliki kemampuan untuk mengabulkan doa. Walaupun setipis kulit ari. Ya. In tad'uhum la yasma'u du'akum. Kalau kalian berdoa kepada mereka. yakni orang-orang yang telah meninggal dunia di dalam kuburnya, la yasma'u du'akum. Mereka itu tidak akan mendengarkan doa kalian. Walau sami'u mastajabu lakum. Kalau seandainya mereka mendengarkan, anggaplah mereka tidak akan mampu mengabulkannya. Naam. Dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala Membuat permisalan Orang-orang ya, yang kalian berdoa kepadanya Selain Allah ta'ala Allah ta'ala menyatakan Ya ayuhan nasu duriba Mathalun fastami'u lahu Wahai manusia seluruhnya Allah membuat permisalan maka dengarkan baik-baik Permisalan itu Innal ladhina tadu'una min Dunilla dunillah Lanyakhlukuh dubaba Bahwa orang-orang Yang kalian berdoa kepada selain Allah taala tersebut la yakhluqu dzubaba mereka tidak mampu menciptakan walaupun seekor lalat ya walau ijtama'u lahu walaupun mereka seluruh manusia berkumpul di muka bumi ini untuk merumuskan ya menciptakan lalat mereka tidak akan mampu wa iyaslubuhumudzubabu syai'an la yastanquduhum du'afat talibul matlub jika lalat itu merebut Sesuatu Makanan dari mereka Dari kalian semua Kalian tidak mampu mengambil kembali Makanan yang direbut Oleh lalat tersebut Alangkah lemahnya Orang yang meminta Dan yang diminta Yang, dido yang berdoa dan yang didoai Semuanya lemah Karena mereka adalah makhluk Maka doa itu adalah ibadah Yang wajib hanya ditujukan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata tidak kepada selainnya Barakallahu fikum Dan berapa banyak orang-orang Dari saudara-saudara kita yang Belum memahami Makna ibadah yang sebenar-benar Semurni-murni ibadah Maka mereka berdoa kepada Allah Namun melalui kuburan-kuburan Para wali Berdoa kepada Allah melalui jin-jin Berdoa kepada Allah melalui tempat-tempat Yang dikeramatkan Berdoa kepada Allah melalui Ya Mantra-mantra atau melalui cara-cara yang Tidak dituntunkan oleh Nabi kita Sallallahu alaihi Wasallam Sehingga mereka terjatuh dalam kesyirikan Barakalafikum nah, Maka Doa ini adalah merupakan ibadah Yang wajib ditujukan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Demikian pula rasa takut Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Fala takhaufuhum wa khaufuni inkuntum mu'minin Jangan kalian takut kepada mereka Kepada makhluk Maka takutlah hanya kepada aku kata Allah Jika kalian termasuk orang-orang yang beriman Nah maka Al-khawf, rasa takut itu Dibagi oleh para ulama Ada rasa takut yang berupa Ibadah, ada rasa takut Yang bersifat tobi'ah manusia Maka yang Dilarang Untuk menunjukkan Rasa takut itu kepada Selain Allah subhanahu wa ta'ala Adalah rasa takut yang bermana ibadah Yang bersifat ibadah Nah, seperti takut dengan para jin Yang tidak nampak di mata kita ya Kita takut hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nah, ada pun rasa takut bersifat tobi'ah Seperti takut dengan ular, singa ya Maka itu takut yang bersifat tobi'ah Pada seluruh manusia Maka dia tidak termasuk syirik Tidak termasuk dalam makna ibadah tetapi yang termasuk dalam kesyirikan makna ibadah yang Allah taala firmankan fala takhafuhum wa khaufuni ing kuntum mukminin yaitu rasa takut yang bersifat ibadah yang wajib ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut dengan uh, apa? jin-jin, enam -jin, yang atau dengan hantu-hantu dan sebagainya. Ya takut dengan uh, sihir orang yang menyihir nah maka itu semua rasa takut yang tidak boleh melainkan ditujukan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala barakallahu fikum, maka oleh karena itu untuk mengokohkan ya apa, uh, me -me menangkal rasa takut yang mengantarkan pada syirik ini, kita wajib mengenal tauhid kita wajib mengenal tauhid yang benar sehingga dengan itu dengan tauhid itu akan membentengi kita dari rasa takut yang menjerumuskan kita ke dalam kesyirikan barakallahu fikum demikian ikhwani fidin a'zzakumullah Naam ya di dalam ayat yang lain sebagian uh, manusia yaudhu nabiri jalim minal jinni fazaduhum raqaq sebagian mereka berlindung kepada jin-jin ya bekerja sama dengan para jin maka tidak lain demikian itu melainkan menambah rasa takut ya akan menambah kesyirikannya kepada Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan kepada kita semua bahwa kita tidak boleh ya takut kepada sesuatu yang tidak nampak di hadapan kita dari para jin ya atau sihir-sihir uh, yang dari para penyihir Akan tetapi kita berdoa kepada Allah Memohon kepada Allah perlindungan darinya Kemudian kita takut hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Demikian pula rasa harap Adalah ibadah hati Yang Allah ta'ala berfirman Faman kana yardu liqa rabbihi fal ya'mal amalan saliha Walayushrik bi'ibadati rabbihi ahadah Ya barang siapa yang semata-mata hanya berharap dengan perjumpaan Allah Subhanahu wa taala falyamal amalan saleh. Hendaklah dia beramal dengan amalan saleh dan jangan dia berbuat syirik sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Maka ini dalil yang menunjukkan bahawa ar-raja, rasa harap kepada Allah taala adalah merupakan ibadah kepadanya jalla wa ala. Nah, barang siapa yang benar-benar mengharapkan perjumpaan hanya kepada Allah, faly'amal amalan shalih wa la yusyriku Hendaklah dia beramal dengan amalan saleh dan jangan dia berbuat syirik kepada Allah sedikit pun. Nah. Kemudian ee uh, tawakal juga dalam merupakan ibadah wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum Ya, hanya kepada Allah kalian bertawakal jika kalian mengaku orang-orang yang beriman ya tawakal adalah i'timadul qalb wa takhdzul ikhtiyar ya penyandaran hati hanya kepada Allah dan menempuh usaha ya ikhtiyar itu tawakal sehingga tawakal rukunnya ada dua ya ketergantungan hati hanya kepada Allah dan yang kedua menempuh usaha. Maka orang yang tidak berusaha maka dia bukan orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Karena Allah taala merintahkan kita untuk beramal, berusaha. Ya, menempuh upaya dan usaha yang halal ya dalam kehidupan dunia ini. Maka itu merupakan tawakal kepada Allah taala dan menggantungkan hati ini hanya kepada Allah taala setelah kita berupaya. Naam. Maka kepada Allah lah kalian bertawakal jika kalian mengaku orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haytsu la yahtasib. Wa may tawakkal 'ala Siapa yang bertakwa kepada Allah pasti diberi jalan keluar dan diberi rezeki dari arah yang dia tidak menyangka dan siapa yang bertawakal kepada Allah, pasti Allah yang menjaminnya. Fa hasbuh. Naam, Allah yang menjadi penjaminnya. Sudah azan Isya? Belum. Sudah. Naam. Barakallahu Karena waktu salatul Isya telah masuk, maka lebih kurangnya saya mohon dimaafkan, kita akan lanjutkan insyaallah taala pada pertemuan berikutnya kita cukupkan dengan kafarah majelis lebih kurangnya saya mohon dimaafkan subhanakallahumma bihamdik syadwal la astaghfiruka wa atubu ilaika akhiru da'awani rabbil alamin wassalamu warahmatullahi wabarakatuh